бо за це часто відстрілювали, контракт з металом. Але це, куди завгодно, уперлося в просту назву – Об'єднання Арабські Емірати. А в Дубаї, а в Дубаї сидить під пальмами Махмуд Алі. Логіка в парши це блискуча. Там, де під пальмами сидять Алі, немає місця євреям. Тому Ігор Львович не поїде на вороному коні за сім морів повертати блудного сина на своє місце. У закордонному паспорті, звичайно, не вказується національність. Але Ігор Львович звик до золотого правила, що б'ють не по паспорту, а по морді. А тому арабів не любив. А дідько з ними краще не зв'язуватись. Оце так Марк... Ну тільки навіщо ж із таким викликом плювати проти вітру? Якщо на одязі бракує рідини, то можна стати під душ, і все буде окей? Цього разу Марк перегнув палку. Ні, зламав. Перегнув він її ще при першому знайомстві. Але зараз Авигорі Львовичі зануртувала кров ображених предків. Марк. Зненацька навіть для самого Ігоря Львовича наступив на дуже болючий мозоль. «Галучко!» – стрепенувся раптом Ігор Львович. «Марк повернув нам кредит?» «Так», – ніжно відповіла телефонна трубка. «Давно?» «Ще минулого тижня». Ігор Львович сердито озирнувся. Він сам відстежував надходження грошей. Він так довго пам'ятав про цей кредит, що раптом забув. Марко не дорікнеш фінансовою неакуратністю. і бійців посилати нема за що. Уява раптом намалювала картину жорстокої розправи і розкішного похорону Марка. Шкода, шкода, Ігор Львович зітхнув. Марк не тягнув. На вбивство, на замовлення. Він наплював у душу. Але якби за це вбивали, то планета вимерла б ще за неандертальців. Цікаво. А у них була душа? Якщо ні, значить вимерли б трохи пізніше. Але це лірика. А Настя на дачі? От коли почнеться побутова трагедія і муки розбитого кохання. Настя. Ігоря Львовича кинуло в жар. Він був дуже вразливим, коли йшлося про сім'ю взагалі про Настю зокрема. Настя була вродливою, доброю дівчинкою, не лукавою, значить дурною. Ігор Львович прогавив. Чи Софа. Але Настя була. І цього достатньо, щоб Вигоря млосно стискалося серце. Він уперше побачив її, коли їй щойно виповнилось 10 років. Мама мала рацію його старший син втнув щось гірше. Він привів у дім розлучену жінку з дитиною, незважаючи на те, що вона була старшою від сина на 6 років. А жива наочність. Настя не могла родитись у 22-річного тата. «Це що?» – суворо запитав Ігор Львович, дивлячись на дві конових родичів. Мама сиділа у кріслі і зловтішно посміхалась. «Я повторюю, це що?» – закричав Ігор. «Це коли в нашого тата болить голова, він починає заговорюватись». «Зараз дамо таблетку, і все минеться». «Сергію, ти б розказав про нашого тата своїй дівчинці?» Софа ніжно вивела Ігоря в коридор, заштовхнула у ванну і замкнула за ним двері. «Коли потрібен буде рушник, покличеш!» Солодко проспівала вона і пішла заспокоювати майбутню невістку. Настя навшпиньках вийшла з вітальні, де всі вже цілувались і присіла біля дверей до ванни. «Тебе випустити?»